ויהי בימי אחשורוש הוא אחשורוש המולך מהודו ועד כוש שבע ועשרים ומאה מדינה בימים ההם כשבט המלך אחשורוש על כיסא מלכותו אשר בשושן הבירה, בשנת שלוש למוחו, עשה משתה לכל שריו, ועבדיו, חר, פרס ומדי. הפרטמים ושרי המדינות לפניו, בהר אותו. את עושר כבוד מלכותו, ואת יקר תפארת גדולתו. ימים רבים, שמונים ומעט יום, ובמרות הימים האלה, עשה המלך לכל העם הנמצאים. בשושם הבירה למי גדול ועד קטן משתה שבעת ימים בחצר גינת ביתן המלך חור כרפס ותכלת אחוז בחבלי מוץ וארגמן על גלילי כסף בעמודי שש מיתות זהב וכסף על רצפת בת ושש ודר וסוחרת והשקות בכלי זהב וכלים מכלים שונים ואין מלכות רב כיד כי המלך, והשת יחדת אין אונס כי כן ייסד המלך על כל רב ביתו לעשות כרצון איש ואיש. גם בשתי המכה עשתה משתי נשים בית המלכות אשר למלך אחשורוש ביום השביעי כתוב לב המלך ביין אמר למהומן בי זיתה חרבונה, ביתה ואבקתה, זיתר וחרקס, שבעת הסריסים, המשרתים את פני המלך אחשורוש, להביא את ושתי המרכה, לפני המלך. בכתר מלכות להראות העמים והשרים אתיופיה כי טובעת את מראה היא ותמאן המלכה ושתי לבוא בדבר המלך אשר ביד הסריסים ויקצוף המלך מאוד וחמתו בערבו. ויאמר המלך לחכמים יודעי העתים כי כן דבר המלך לפני. כל יודעי דת ודין והקרוב אליו קרשנה שתר עד מטה תרשיש מרס מרסנה ממוכן שבעת שרי פרס ומדי רואה פני המלך היושבים ראשונה במלכות כדת מה לעשות במרכה ושתיעל אשר לא עשתה את מאמר המלך אחשורוש ביד הסריסים. ויאמר ממוכן לפני המלך והשרים לא על המלך לבדו עבדה ושתי המלכה כי על כל השרים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 המלכה לפניו ולווה, והיום הזה תאמרנה שרות פרס ומדי, אשר שמעו את דבר המלכה לכל שרי המלך וכדי ביזיון בקצף, אם על המלך טוב. יצא דבר מלכות מלפניו, וייכתב בדת פרס ומדי, ולא יעבור אשר לא תבוא בשתי. לפני המלך אחשורוש, ומלכותה ייתן המלך לרעותה הטובה ממנה.